Шевченк, одягли в нову одежину Як панночку, панас мирний А шапкою окуляри надівають Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі? Думав молодий Джеря, надіваючи шапкою Перекидаючи свитку через плече Нечуй Левицький Надівши сині окуляри він сів під грушею, Нечой Левицький. Узуття чоботи, черевики, калоши, тощо, взувають. Сніг репів під Раїсиними ногами, Калоша вона забула взути, Коцюбинський. Він швиденько одягнув пальто, взув калоши, шиян. Обувають червоні чоботи, Обула Котляревський Питається, постає, виникає питання спитати б Збудували вони такий великий будинок, а питається для кого, хто в ньому жити буде? Читаємо в газеті, і відразу впадає в очі слово питається. Недоречне тут у такій формі. Ніби автор статті буквалістично переклав російську фразу, а спрашивається для кого. Дієслово «питатися» в українській мові стоїть завжди в особовій формі. «Посіяно, поорано, та й нікому жати», – питається син матусі. «Що будемо діяти?» – народна пісня. У тих випадках, де мовиться, що виникає питання відповідно до російського безособового «спрашується», треба писати «постає, виникає питання». Після огляду виставки, мимоволі, «постає» теж питання, що виникає іноді після читання деяких романів та повістей. Довженко. «Спитати б. Він усе мудрує над книжками». А спитати б, чи їстиме він із того хліб, із живих уст. Отож, у газетній фразі треба було написати «А спитати б для кого?». На жаль, ця помилка дуже часто трапляється в наших журналістів. «Підозрювати, запідозрювати, гадки не мати». На думку не спадати. Ді слова «підозрівати», «запідозрювати» означають українською мовою припускати вчинення злочину чи якоїсь недоброї дії. «Підозріваю, що він підкуплений», Франко. «Пам'ятайте ж, спокійні ж дивіться, щоб не запідозріли», Марко Вовчок. У сучасній усній і писемній мові цим дієсловам надають не невластивого значення. Він не запідозрював того, що його Світлана моточовин вже розвила найвищу швидкість. Тут нема кого чи чого запідозрювати в чомусь, а тому треба вдаватись до інших українських висловів, гадки не мати. Не журиться Катерина і гадки немає, Шевченко. На думку не спадати, мені й на думку не спадало, що вона вже все знає з живих уст. Повести, пощастити, поталанити. Дієслово «повести» має свої синоніми «пощастити». Може, на той рік пощастить мені зібрати більше матеріалу, Коцюбинський, якби тільки пощастило Артемові з хлопцями Головко. Поталанити. Еге-ге, поталанило мені, радіє старий Коцюбинський. Останнім часом вона витискує ці синоніми. Дивись, як йому повезло. Купив один квиток і виграв ниву. Основне значення дієслова повезти, почати переміщати щонебудь транспортним засобом. Порадились разом, і Прокіп повіз продавати пшеницю.